رحیم سورته ال عمران کی مو ما خبرې وي سورته ال مدنی صورت ده مصحف کی 3 و پنځو نزول کې نمبر یو کم نوی پس د سورته انفال نا نازل شوی داوود دی صورت عمره سره خبرې دي کم چې سورې بقره کې وي توحید رسالت jihad او انفاق رب د دی صورت اغا دا چې مخکی صورت کې اغا سلور مزانين بیانېدل دې صورت کې ومغا سلور بیانې کې خو بې ترقي دا مخ کې نه پته راکې سره او زیات مزيد واضح سره توحید رسالت جهاد انفاق بلواجه مخکی صورت کې اجز د اله د يهودو بیان شوه بقره نو دې صورت کې اجز د اله د نصارو سایانو د عيسا عليه السلام بلواجه مخکی صورت کې اعتراضات په نبی علی السلام باندې udaaghi jawabuna نو دی صورت کې قباحتون بیانې د اعتراضونکو ال تداخلک په پیغمبر اعتراض کوي دلته وایي کم خلک چې اعتراضونه کوي دا خپل په لېدیې دایي قباحتون بیان کړي ځانته نګوری او ځما په پیغمبر اعتراض کوي بل واجب مخ کی کې ترغیب او انفاق ته او حالت د بخلاو بیان کا ندلته وی چې د يهودو غونته نشه چې اغوي تد انفاق ویل شیو نایدانه بخیلانو چې الله ته د محتاجې نسبت کو او پاللې ترازو کو را الله فقیر شوي د غریب شوي د مونږه غاړي دارن نورم غنی وحی امتیازات د ری صورت خصوصیات صورت ممتاز له په کثرت د دلایلو د آدیت د عیسی علی السلام عیسی علی السلام عبادت د الہ نه له صورت ممتاز له په قوانین د تاسیس الجماعت چې د جهاد دپارت جماعت په کار ده دا غي بنیاد بسنګل بلواجه سورت ممتاز دی په بیان د شرایتو د امیر بعددل انتخاب مخک بقره کې خو د امیر د انتخاب شرایدلته د انتخاب نهاد <تصفح> بله وج صورت ممتاز دی په تبسیلی واقعې د اوه د او پاغې کې د حزیمت او د شکست اوجهوهات او چې بایانې نور ډیرره وجه, وجه م شته تقسیم د صورت درې حیص دی اولی عیسیٰ دے ایک آیاتنا تیر سٹھ پیتا یا تنا پدی کی بیان د توحید دے دویم عیسیٰ چون سٹھنا ایک سو ایک, پدی کی, سا سا ایک سو پدی کی بیان دے رسالت دے نبی علیہ السلام درہم عیسیٰ دے ایک اخر پوری پدی کی بیان د جهاد او انفاق فی سبیل الله دا الله پلار کی جهاد او انفاق وک دا دواله مصلی پيوی سکی دلته رویدل تل تیسه دل دلته یوهه دا بیا داول ولیسا چې بیان د توحید دے دے بیا په بابونو تقسیمه کړه دا بابواب باندې مشتمل د ایسه بابونه بابونه پدې کې یو دری باب دی دری باب اوبود دی اول باب الیف لا مین الله لا الہ الا و هل حی و قیم شروع کی گی نو دا اول سیاتونا رنبی دا اول باب دی بیا دوین باب دا اٹار آیاتنا تر پچیس پوره دا دوین باب بی درین باب بیا دا چبیس نتیر سٹ پوره دا دری باب شو په با هر باب کې شپق خبره کوي هر باب پښبوب خبرو مشتمل ده حوا ور سره ور سره وايو الف لام میم حروف مقطعات دي تفصيله بقره کې تیر شه الله لا اله الا هو الحي القيوم دا اولی دعوي ليسد توحید دا نو د سر نه دا, دا توحید وروړه دا داوود توحید خو بدی دا توحید باندې درې دلائل پیشکی دری قسم اقلی نقلی وحی الله واللہ چدی لا الہ الا ہو نشت دی حاجت مشکل گوشا الله سواده سی سیوا داغنا الحیو آمیشا میشا جم دے دی القیوم چلون کے دا نظام دا الحیو القیوم دلیل اقلیش نزلہ علیکل کتاب دا دلیل وحی دے راری گلے دے پتا کتاب بلحق دا پارا دا بیان دا حق او توحید مصدقن تزیکون کې دا قران ل مابین یده دا کتابونو دا دا کتابونو چې ددن اوران دي وانزل توراته تورا تورا تورا او انجیل دلیل نقلی ده وانزل توراته او را لېګلې ده توراتم پدې مساله ور انجیل او انجیل مېن قبل دا قران نمخ کې هدل الناس عام هدایت او د خپل زمانه د خلکو دا پارا وانزل الفرقان او الله را لېګلې ده قرانم یا فرقان نمرات صحیفه مخکې الله را علی گلی دی صحیح فیم پر ان اللزین کا فروس را تخفیب چدا مسئلہ دا توحید نمانی ان اللزین اقیننا اگسان کا فروچ انکار اکڑے بے آیت اللہ ادائیتون دا اللانا لہنگ دی دا پارازاب و نظاب دے شدید ان سخ واللہ اللہ عزیز ان زوراور دے زنت قام خاون دا بدلے غستو دے ان الله سرابیا یو دوه عقلی دلایل او مسأله توحید او نتیجو سماره د توحید اخر کې لووازي ان الله بشک الله چې لایق وا پټنه دی علي پر الله باندې شون څه شی فلرضه نظمکه کې ولابه سمانه بر اسماني والذی بلدی الله غزا ته یو سویر وکوم چې شکل در کي تاو سفله رحامه په ګړو دمیا نو کې که فیاشا څنګه چوغاڑی سو خیستا سپین سو لا اله الا هو دای ارکلا عالم اللہ شکل ورکه اونکه الله نو لا اله الا هو نشتر حاجت را مشکل گشا الا هو سوا د الله النا العزيز الحکیم چیز اور اور با حکمت ذات ته هو الذی انزل الیک کتاب دیمه خبره یو خبره شو ماصله توحید پر درید دلایلو دیمه خبره د شبهه جواب دا وخت کمید وجینا ما سر که خلاصه مختصرو وی وسرچکه می خبرې پاتې وایو ده صورت ال عمران کې یو خصوصیت دی چې دا صورت ممتاز ده پرد د عیسایت باندې دې صورت کې رد د عیسایت کیږي د عیسایانو وصول دي الله هغه رد کوي په صورت صورت پاغه کې یو خبره دادا چې هغه وی عیسا علی السلام ابن الله دی او دته چې ابن ویل لري نو د اطه زړو کتابونو کې زړو تابونو کې دا تا ابن اللہ ویل شوید ابن الله ویل شوید نو زکمو و تا ابن الله وایو الله پاک دا غی یو دری جواب کوي دا اولن جواب د دوی دا غیش شو بہی چی دوی عیسیٰ علیہ السلام زڑو کتابونو کې و ابن الله ویل شوید نو دا غی جواب دا <تصف> دی چه تا سوائی دی کتاب کی نوذب الفرض کپد غی کتاب کې منو لایې لشی وی نو دغه ماننه دا د متشابهاتونه دي او متشابهات په معنا تا تاسو نه پوهیږئ غلطه معنا لري څنګه راغلیو مفسرین وای چې په تورات کې ولد الله عیسی دا انجیل کې ولد الله عیسی ولدا منا خلاق په تا کړه ده الله پاکی صالح السلام ولدا دیسو کړه تحریف یو کو نو دا ولدا نه ولدا جوړ ولدا الله الله د عیسا علیہ السلام د الله زوی دی دته جوړ د تحریف نه لاوې دا لفظ د متشابهاتونه دي تاسو یې غلطه معنی आले او دا شپ کتاب کې په کتاب د الله کې دو قسمه آیاتی یو یوتہ محکمات وای او دویم دویمه متشابهات وای محکمات اغی چې پخپل معنا کې واضح وی محکمی ظاهری ظاهر الدلالت علی المراد چې ورته وی لري کی نو ملیا نو پځبگی ظاهر الدلالت علی المراد یا محکمات سره چې ووری په مطلبې کوي او بل متشابهات دی متشابحات چاہتا وی غیر ظاہر و دلالت علی المراد پخپ المراد کے واضح نی مانع گنی وی سی و غلط مانع ور سر گڑشی وی مخلوط شی نو متشابهات او محکماتو د کتاب کے فرق دادے چه محکمات خو واضح دی پاگی سڑے پوی متشابحاتو کی بسکے متشابحات برد کے محکماتو تا د یولف از دو معنی دی چوز بدل تا کمه معنی مرادی نو د الله د کتاب محکماتو گورا چې کمه معنی د محکماتو سره برابر و دا والا و غبل اپریدا ابل معنی چه تکرو لری اپریدا لکه مثلا ام ده ده انجیل خبر بوال ولد الله عیسی معنی و اللہ عیسی السلام پیدا کرده دوی تی جوڑا کرده اللہ عیسی علیہ السلام زیگوله ده یعنی سوی اس الله ودا يوم تشابه لفظو دمانم وا دبلن وا سیمانم وا غلطم وا بواسطه تکمالي وي محکمات او تهرت کا نورا شو ګورا قران کې ګورا نو انجیل کې مشتا قران سوی وقالو اتخذ الله ولدان سبحانه الله کو بری رد وک دی وی الله د پارا نائبون ازو له بچي دی الله ویژه پاکم نو محکماتو کی سوی الله د نائب چې نيشته نو معلومه ده چې ولد الله عيسو علامه نه غلطه ده ولد الله پیدائش مان علامه تاسو یو میساج نور دا ډېر شته قران کې میسالو نه متشابهات دي او نور متشابهات او مطالق یو خبره دام شوي وا چې الافلام هم د متشابهات او ندي چې په معنی سړې حقيقه نه پوي امکاني معنی اکړی دغه خبره او الله غ ذاات ته انزلعلیکل کتابه چې را لیکلی بتوانې کتاب من خو بعضې د دی نه آتون ونه دي محکتون محکم پ خپله معنا کې واضح پخپله مانا کې او محکم نه دا عمل اصل د کتاب دي یعنی معه به د د مرا دداخللی نه بله د محکماتو مطابق و خونور ياتونه دي متشابه چې مشابی دي د غلطې معنی سره ګډ شي دي د غلطې معنی صحیح معنی مليو غلط هم یعنی غیر ظاهر الدلاله تل المراد مراد واضح او ظاهر نه دی دا یده عباره سرایین دلایل ګوري کنه چې معنی کوم مراد قام الذين بسا كسان في قلوبهم زایغون چې زرو کې کګلی چو کواله دي فتنہ باز او مشرکان دی نفیت تبیعونت وی ور پسی کی گی ما پاغا سب آغا اگا یا تونو پسی تشابہ همین ہو چی مشابیوی دسی سرا من د در کتاب ام مشابه الفاظ او اگا متشابیحات اگا اخی اگی پسی کی ولی وی ابتغال فتنہ دی د پاره د لټولو د شرک او دا پارا دا دا مطلب مطلب دا حقیقی مقصد د بيدینه شی رفورولي او ابتغاء او د پاره د اړولو د مطلب صحیح مطلب د حقيقتي معنا نه بلې تاړی مقصد یې فتنه فساد او اغا غلطه معنا لی صحیح بریدي فما یا لم توویلوه نه په معنا مطلب د دې متشابهات الا الله مگر یو الله اللہ پی پوئی متشابعات و علم اللہ سر دے نو دے ندے ورکڑے بل چالا لکہ حروب مقتعات آویا متشابهات لکہ دا اللہ صفات چھے قرآن کی راجی قرآن کی قرآن کی دا اللہ صفت راغ لے دے الله اللہ ید اللہ بل یداہ مبسوطتان دا اللہ ید وجہ اللہ دا اللہ وجہ نوز دا لفظ دے دامه متشابهاتونه دی څنګه مطلب متشابهاتونه دی نو د نو ید معنی خو یو لاست لک زم او یو ید د الله یو صفته بس څنګه چې د الله شان سره مناسبی نو ځ اهل زې خلص کای مجسمه و غیره ایسه کای اوی محکمات ته د لفظ نوړي نو وای وای ید الله کیا دینه نو صلی الله ته دا معناوس غلطه دي نو راشه محکمات او دکنه نو محکمات چې ګورو قران سوی الیسه کمی شلی شیون نو محکمات او کنه نو تا قول می سلوي الیسه کمی نو دغل تبوس دغه معنا پرې دی بس ما یې کو بشانی څنګه چې سلف وي دا لاي د څنګه چې شان سره مناسب نو اغه اهل ذی خلق څخه چل کوي ابتغال ابتغاء الفتنه او ابتغاء د پاره دره ټوله دې بي دي نه وفيت نه او شر ابتغاء تاويلو د پاره دره طلب کوله د حقي معنا واقي معنا باندې و ما يا لم تويلو هو نه پي په حقي معنا د دې مت متشابهات الا الله سوا د الله نه بل څوک او يد الله صحيقه تلري مونږ دې بس ایمان پيشتا هو حقيقي معنا نه نيو خبر الف لام م بان ایمان شتا تاويلي م کاني ماني بي واقي معنا سره الله په خبره دغه مطلب شي او راسخونه مضبوط په علم په علم کې ور راسخون په علم هغه مضبوط په علم کې وقولو نه حق پر رسوله امن نبیه ایمان دې سمون پدي کله من انده ربنا دا ټول کوم محکمات دی کوم تشابهات دا زمو د رب د طرف ندي پر سالم بس وای انکار باندې کای چې پمانه نه پوي ومنه نه من نه ټول ومنه کپمانے پویگم کنا پویگم متشابعات دی کا محکمات مینعین دی ربنا آنور باطل تاویل او اتباد متشابعاتو نکو راسخون فی للم چاہتا وی وی راسخون فی للم اگا چاہتا وی گا نا وی چه سلور صفت بکی سلور صفات بکی دیتا وی راسخ فی للم خوا راسخون فی للم اگا چاہتا وی یو تاقوہ فی ما بینه و بین اللہ جواب کی تاسو خپله د الله منس کې یې ریواله ماامله ای اے کو سوکښت کنيشتا خدای راسخ فل علم دے چې الله سره د یې ریواله ماامله دا. دا نا چې خکارا خلق مینې نو مولی بس مسلمان نه آو چې خلک نې نه بس چې بیا سکی کوا زمنا سو خبري نا فی ما بینه و بین الله دویم توازن بینو وبین الخلق توازن وبک اجیزی بکیه د دوله دا مخلوق ترمن متکبیرنی او درن زہد فی دا دنیا د دنیا سره زړی نی لګی ای د دنیا سره دا سیمین نی چې مولی سپد او سیوا د دنیا دا غټینو د دنیا د طلب نه بل کار نشته د دین طرف ته اډو سوجی دنیا دار مولا او سلورم مجاهده د نفس مجاہ دا نفسی دا دین دا پارا سختو تا لوگو تندو تا تیاری دا, دا سلور سفات چھ بکی رائشوی دیتو راسخ فلیلم حق پرسالی مسل دارے <تصفح> او امام مالک رحم اللہ راسخ فلیلم چاہتو وی عالم سر دا عمل دا اتباع دا شریعتنا د شریعت اتبع پکې او عمل پکې د بدعاتو نه د رسم ریواژن د قام او قبیله د دستور وغيرها نه ځان بچ کیږې د خلک دې نور معلومات تحصیل کړې بس نور راسخون په علم او مضبوط په علم کې یقولون وای آمنا به ذمو ایمان دې پدې کلن دا مخکمات ومشت تشابهات طول مینه انده رب بنا زمون ده رب ده ترب نلی وما یزکرون نصیت نقبلی اللہ علول الباب مگر خاوندان ده اقلون و اقل والا رب بنا لا تزیق قروب بنا درم خبر تعلیم و دوا عند شبهات احل الزیغ ار کلده سی کگوزلون والا شتا احل الزیغ خلق چی غزلون کی شبهات چھئی متشابهات و بانی رگر وڈکی نو طب سکے وی طب الله نه دوعا کې الله داسې ف نګر خلک متشابه هاات پسې کېدون کې خلک دا ووی پهلاه او په قدم ک می روان نه نو ربې زمون را بله تو ځ غه ته کاګې کې قلووب زمونږ زړونه بعد دهته نه پس د هغ نه چې تاه ته هدایتتو زونه کګېدل فې د قا غ ته دا شرک دا بدت دا احل زیغو دارنگ دا احل دا سنت والجماعت نا باہر قیده موتزلا خوارج بدتیان مجسمان الله اللہ غاقیدو تمبونز دا غیب آغا شکوک و شباتو کموانچه دا باطل فرقو احل زیغو خلقو بعد از حدیتان وحب لنورا که ما تا من لدن کا بونگ تا من لدن کا دخپل تربنا په محکماتو په محکماتوم کلک انکه بهشکه ته چې الله انتلوه حب تو ورکوون کېدا هدایت یا د کلک واري کلک واري هدایت راځ ربا نه زمو ربا انکه بهشکه ته چې جامو الناس چې مکون کې خلقولر یومن په اوروس کې لارې وفی چې شګنيشته پاږي کې الله غا روز ته کې نو التمل لا رسوا مکی ان الله بشکل لا يخلف الميعاد خلاف نکید تخپل واعده قیامت بر راځي نو پاغو رسم رسوا مکه په صحیح یقین دم پاسه ان الذين كفروا لن تنغي انهم عالموا لا ولا من الله شيء سلوره خبر تزهید من الدنيا د دنیا به رغبتی بیانې او پاغي دو مثالونه تزهید من الدنيا چې اصل کې د توحید دی پاتې شو وې دا د دنیا مینا وکړه د دنیا مینا د سړینه د الله حق او توحید پاتې کی هغه بیا په متشابهات او پسیو اهل ذی خلکو پس روان شي بریدوه مثال وي یو د تزیید من دنیا باندې مثال د فرعونانو او دوین د مشرکین مکہ اول د فرعونانو خال ان اللذین یقننا کاسان کفروا چې کفر کړي دي د الله د توحید نینکار کړي دي لنتوګنیانو هم هرگیز وفایدار نې کیانو هم دي تا مالون د دې ماجونا ولا اولادهم نو اولاد د دې من الله تعالی د اعظم نشینېس ولا یک ولا یک ادا کسان هم دي وقود النار خشاک دا اور دې وای کذاب یاله فرعون اې دابهم کذاب یاله فرعون حال دا دوی پشان د فرعون یانو دې حال د فرعون یانو دې په مال او جاه کې او په مرتبه کې اې مال او جاه او مرتبه ميلو د خلکو تم او جو مرتبہ ملاو دا ايمي تباکړ دیوم تباک مله زی نو کسان من قبل نشد دین مخکیو کزه و بیاات نه اې دروجن غنليو او آیاتونه د توحید سم فخذهم الله پس نیولې ودلره الله بي زنو به په سبب د جرمونو د دوی والله والا شدید العقاب سفر کن کې دا عذاب ده تخويف پلورتو آئیلی لزینا کسانو دا کفرو چینکار اکڑیس تو حیدنا ستو غلبون نظر دا چتاسو با کمزورش دنیا کې و تو شرونو راجم و شیلہ جانم و جانم میں حاد او بد زید و سیدو دید جانم قد کانا رکو مایتون سرا ویم مثال د تزہید من دنیا به حال المشرکین فیرانیان می غرکلل سرد مال او سرد لی مرتبه نو مشرکان می مغرکلل دا مکید قد یقیناً کاندا لکم سادو پار آیتون نخفی فیاتین پاغ دوار ڈالو کے التقطا چه دوارا مخامخ شوی پا بدر کې بدر کې دوار ڈالی دا مسلمانانو کافر و مخامخ شوی فیاتون یا وڈالا و دل تو قاتلو چه جنگ کو فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے صحابہ و او خرابل کافرتون کافر و مکے والا یرونہ هم یرونہ هم کے فائلو مفول زمیر دے دوارا دا جمع نو داکی دیشی چه فائل مومنان شي او دا مفهول کافر یا فائل کافران شي مفهول هم زمیر براجي جی مسلمانانو تا نمانی بے بدلی نو بزا سی اصانا مانا لنڈاو کی یارونہم لی دل دے حاریوی دلی بل لرا می سلیہم دو چند اخبر بزا بے لنڈا مانی شی یعنی کافرو چې مسلمانانو تا قتل نو ور تا دیر زیاد کاری او چې کلا مسلمانانو کافرو تا قتل او تا دیخ کاری جا مسلمانانو کافرو تا قتل رکتا خوزمون پا سوچند زیاد تی کافرو چې مسلمانانو تا قتل مسلمانانو تا اللہ پا نظر کدیرو خول وی رای العین داسو خوب موب نو رای العین پلیدلو دستر بو مخامخ دا چی پستر بو خکاری دن نو یخینا کافر خوڑیرو مسلمانان لگو مسلمانان تین سو تیرا. او کافر تقریبا نیک یقینا چې دو چند نه بلکې سه چند کافر او مسلمانانو خو کافر ته الله ډېر خول فرشتي راغلي به عملا ډېو به باندې ډېر خول دا په الله رو براوس دا ولي دا وې سل کې ابتداء کې دا سه وشوا چې الله پاک اول کی ډیرو خل کافر مسلمانانو ته مسلمان کافر وتا نو کافر ته چډېر خارو شو پایرو براره مسلمانانو ته چډېر خارو شو ناغي او بلتویله کا زور لگا وې خلک ډېر دی جنگ ټټو کې وو الله الله یو ایدو سورته انفال کې او بیا راشي وی لګو لګ لگ. نارا رسنه وخت چې کله جنگ ګرم شو نو بیا لغ کاری دی والله الله یو عدو مینسې الله مضبوط پ خپل نو سره تمداد سره یا شا چلهره چې غواړي نوانو سره ام دا وکو ان نه بشک فیزا ل ب دی کې لا بره تننیبرت لیله ابصار د خاوندانو دا خولونو او د پو ابصار برت والله د ونو ځونو خاوندانوله دی برت چې الله لږ پډی روبانې غاالب کوي او مشکې تباړه ځ للی الناس او به شااد خبره پځمه خبره ده د دنیا ذلت د دنیا ذلت بیانه حالت په تزيد مین د دنیا باندې مثالونه وې او څه تذلیل د دنیا زوینه ناس ښه څه شوه د خلکو لپاره حب محبت د خواندونو د نفس پر ازگی لګیایي د زړو خواش دزړو د خواشټا بيداري د تشهوات وي خيصه شوي د خلکو لپاره حبو شهوات محبت د خواندونو مینان النساء خزو سره ولبنينو زامنو سره ولقناتير المقنترته اوا خزانو جمع کړي شو سره من الذهب د سترو زرو ولفزته فزته د سپینو زرو ولخير المسومتي اوا غاسونو خدارو سره ولنامو سارو سره ولحرص او فصل سره دیش اینو سر امین اڈیره دا نو دین اخیرت تیو توحید تی پاتی یو نیسا دویم بنین در سرو سلورم سپین پینزم خیل المسوما شپگم انعام اوام حرس او افتا کروزی سو دیو نوو او سر لارده مطلب انسان امر دیوار وزیو امر او رو دی کن کنن دیو و دې کنه تا ورم دغه افته اتوار پیر منگل بد جمعه رات جمعه بیا بار بار غه واپس رمضان کی جناسل خودي نو ور وځي جون دی او په وو شي نو کې لاړ نه الله تاسو پاتیشو نساء سر مینه نو خوز سر مینه منه نه د زامنو سره مال دولت سره خدا هغه مینه یادې چې دا غې په مقابله کې تی دینه وخرت پاتیشي ارا بچی وبچو مارا و سپین اوس رزرے داسې په دنیا کې اخته کی, اخت کی چې مون زو داس روجا حج زکات دین قران ته ایرش دا مطلب ده دا, دا نه چې مینا بچشه هو چې کله په دایریږي دا دا نو دغه دا صورت کې ولاځه جوړکې زوین للناس خېسته شې وړې خلق د پاړه نفس خېشته کړي شیطان خېشته کړي ماحول و ته خېشته کړي حب الشهوا محبت د من مينن النساء دخذو سرا څوک دخذو په مينو محبتونو کیږي چې سونا باو کم ها دقیق هم کېله والبنينه د زمان زمانونه ته چې سونا به یو ډیر به یو ډیر وشیو خبر د ډیر ديشي خلاکدا دا چې صرف دغه کار ته به کار نه وي والقناتير المقنترته اوا خزانه جمع من شوی مينو صاحب د سرو والفزته او د سپینو نه چې سره سپین مالو دولت شپوره از و نو ټیک دې وی دې حلال دی وی خو کار باورته نه و چې د دې مقصد یو مونږه اوس هم بيدانه پاتې والخير المسوامه تي او سنن خدار نه خدار او نن سبا ګاډي موټره لانکو زری وغیرہ والا انام ساروي د کور ضرورت ته والا حرس فصل او پټه او پلاټونا د شي نه دی بس کې انسان لګیا دی وګور اول د سری فطرت خزا غوالی نو چه خزاوشی بیا بیره بچی نشتا نو بیا در بچو پا غم اول چې په ځوان با شي بالیخ شي نو بز دا غمی خزا بکلی واده دا مسیبتی چې اوشی بیا دا غم ده چه یره بچی نشت چه بچیوشی بیا و یره دا خزا بچی خو بغیر د سروز پین و پی سونا گزاره نکی خزای لسروز پین چاندی مندی سونا سونا نشتنن سبا دا چانده فیشن شو دا چانده سو سیتا وره جوڑو الگواری اغوشی بیا یرا اوسیو گارد ام پکار تم خوادی پی خیل اغوشی یرا ملمانه دیر زی رازی خواق اسخر ماشون دی غلم پیور کول گواری چرتا غوام خا پکار بیا غوام خیل با پتای پکاری نو نگا شیو شیو القرآن بیو قیسه کولا اوی وی فقیر شړیو الله والا الله الله وکول مریدان شاگردان براتل اخر یو ورځ ورتا ها ی ورځ والا یو, یو مرید یا شاگرد چوغاراوळा چوغې راوळा نو هغه واه استاد چې دا بس پیرسه موليسه دامل وروړې چوغې واه استاد هغه چرته خو واغه چرتا صدقه خوړلې ده سورتوي مګې ړ مګړ مګې چرته خوړلی ده چ را ته خلک کې په ګرمې کې کې یخن کې بیا نه خې بیا چرته سندک بکس مک کې مږې والی وه مان چرا غسته موی پیر دا ولې دا مګې خوړلی دی یار او دا خو ډیره کې م چ و مورید ته دا دا چې چل دی په تیر چې دا د مګې د ساتل ساهخواې دا به د ټولخورړې بل ځ پښوراو لهنو پښوراوسته پښو چې پښو چې راوسته نو پښو با د سره جونګړه کې کور کې وا ټول شپه میو میو یره دی پښو خو تنگلم دا شپه عبادت راه باندې ګرځي یره فقیر نو دا خو څه خوارق واړی کړه توله سنور کې سور کو دل چې غشتل غواړي چې پېمه پېسکې کړه کار خو چې له برابر وو دل چې چې چې له اګه توله شپه بیا چریه ریوا دې او چداخمه لاغینا زیات په مصیبت اوه فقیر صاحب دا غیا غاڑی ها لابه وسوسه بغیا پسیږي فقیر صاحب کله یو نه تخته لکله بل غره سوچ کړی دې چې دا پماسه چلو شو دا الله الله به مې کوټ ناز ته کو دا خو هو داخه خبره دا چوغینا روان شي بزراغه چیلې لاله کړه خیرات پښو او شړلا آو اګه چې غیره واغشتوري ورته بل کې لري کوي مصیبت نه خلاص نو درش هم دلته را رسید خزا دغه نه بچي بیا سرس نو بیا گاډي موټر نو بیا غوامي نو بیا فصل نو بس لاله بس پدغه کې نو عمر پدغه کې تیر شي اکبر آبادۍ وې وی, وی کیا کہه احباب کیا کارې نو مايا کر کر کر گئے بیا کیا نوکر ہوئے پنشن ملی اور مر گئے نگا دے نگا دیو نگا دا مطلب نا زمانگ اسلام دا دی تحریم نور کئی چه خزدینی بچی دینی مال و دولت دینی وی دے خو دا اللہ حق پکی نیرے زالکا مطاولا حیاتی دنیا دا غا معمولی فائدہ د جن دا دنیا دا نو بز دا معمولی فائده دا پور ساتا دا نا چه خیره تا اللہ پیرشی دین والله الله انده والله سرهس بهتر ځای د وتلو د او ن بشارت خوش خبري ده دغ شپګ اخې خبره بارت او سفاې خسا خامسا د یبا د خاصه د پې غممره او ن وکو زهته خبر نه کوم به خیرې منظال کوم په بهتر حالت ستاسو دا داغه حالت چې دنیا پرس اس جوړ شوه د دینارت به تر نه خه لذينا کسان دا, دا پاره تقو چې ځان بچو د دغه او اشیو داغه محبتونو نا چې اخرته ولاتی شي ان درب هم چې ځان بچو د دې فایشاتون ان درب هم پنيز دغ ند بیلا ان دراب بین پانے ز خپل رب جناتون جنتونه تجری چروان بی منتا ته الانهار لانی داونو دا غیننه خالیدی خالیدینا کیا همیشه وی پدی کې واز واجو مطهره تو بی بیا نی بې جوړې بې پاکه رضوانو من الله رضا منتیو می د الله طرفنا د دې الفاظو اکثر تشریح و وضاحت بقرہ کې دی لرسو در زک 30 شی چې بس بیا ازړی راځینو ړې زروي تشریح ته ضرورت ني والله والله بصیرون کې بل اباد پ خپلو خوااص بندگانو دله خاص بندگانڅوکدي ال زینه دا خلک دی یو پولونه چېی رې زمونور به ان نه ب شمون چې وامن نه دی په توید نو ففر ل نه بخنوو ک مون ته وبه زمونږ د جمونو بونو وښنامونږ او س عذا د عذااب د وګوره عامن نه ففر ل نه ایمان پسې مفررت تفری کړی ف راړی دیتا دیته دا مغفرت د ایمان په بنیاد او دا ایمان د مغفرت د لپاره وسیله کوله شي چې توحید ایمان میں منل دي د دې په وسیله خاطر می معاف امنا فغفر لنا اصابرین او صادقین صفات خمسه دا د الله بندگان اصابرین دي په کلکی په مشکلاتو دین د الله په دین کې مشکلات, مشکلات رازيدو کلکی او صادقین او دی برشتي ني وي ریشتيابوي دا الله پدین کې برشتیا وي دنیا کې برشتیا وي والقانینین او تابیدار تابیداری باور کی وی دا الله دا الله دا رسول والمن والمنفقین او مال لګون کې وی انفاق بم کوي پدین باندې والمستغفرین بلا اسهار او بخونه غستون کې وی بلا اسهار په وخځ د پېشمنۍ کې اسهار د پېشمنۍ وخا دانه چې اسهار صبا سار چنور روخي نه نه اسهار نه مره پېشمنۍ وخ دزه پورې اول باب ختم شپق خبرې وي ورکي شاهد الله نا دوم باب تر 23 سيادت پورې پدې کې مشفق خبره او هر باد چې شروع کوي په مسله د توحید شروع کوي زکا حصہ د توحید وا شاهد الله دا مسله د توحید دلته مې اس د توحید کوي په دلایل سلا سه وباندې سره د نتیجو سماره خو د اغه آیات ته چې یو آیات کې هم داوته دا توحید دا هم دلایل دي او هم نتیجه را شاہد الله شہادت پمانه دا بیان شاہد الله بیان کړي الله چنو شاندار لا اله الا الله نشته حاجت را مشکل کوشا الا هو سوا دا الله نبل سوک والملائک او فرشتیم گوی کوي او اولو العلم او خاوندان د علمم ندا دلایل شګرا شاہد الله دا دلیل به یې دا لا بیان او ول ملائکۃ اولو العلم دلیل نقلی ده قائما بالقسط قائما بالقسط ای شهادتا قائمتا بالقسط دا سی گوئی قائما بالقسط چې هغه قائما د انصاف شهادت د انصاف هغه مسله د توحید د انصاف مسله ده د عقل تقاضا د انصاف تقاضا ده پیدا کړی الله نو پکار د عبادتهم د الله وشي کنه نو دا دلیل اخری شو درې قسمه دلایل وي لا اله الا هو د نتیجو سماره نشته حاجت را مشکل کوشي الاو سیوا د الله نه العزیز او چزور اور اور الحکیم با حکمت ذات نو دا د توحید پدریو دلایلو سر د نتیجه واولول علم قائمم بالقصم امام شیرانی الی واقعیت والجواهر دا دا کتاب دے دا قائدو الیواقیت والجواہر فی بیان اقائد ال اکابر دا کتاب دا امام شیرانی پا ای که وی وعلو العلم وی دا علو علم نصر مراد دے وی علم التوحید علو علم التوحید مراد تے آغا علما دی دا اللہ پا توحید پوی دے او بل پا دلیل شو. چه عالم هغه اولللم قائمم بالقسط چه مسله د توحید بیانای اب عالم چه توحید معنی پویګینو بیانای نه عالم شه ان الدین عند الله الاسلام دوس دیمه خبر اده دی باب او دغه شوبه دویم جواب ده شوبه مغوا چې دی وی عیسی علی السلام ابن الله ده الله پاک یو جواب وکه چه داسوی چ انجیل کې عيسى عليه السلام تا ابن الله ویل شوې ده دا جواب ک چرته په کتاب کې وی نو دا د متشابهاتونه ده تاسو غلطه معنی اخلي تفصیل مو وکړئ دویم جواب یې کوي اصل خبره دا ده چې دا په کتاب کې نشته دا 10 من البغات ده تاسو ناکارا غلطو مليانو په کتاب کې تحریف کړي د وزن نه نهستل کړي دي چر چرتنیشته کتاب کې چې دا الله نائب دی نه ځولې دی دا الله سوی دی نو دا دا جواب پدی طریقہ چې دا لفظ دس من البغات او دا کی په کتابونو کې دس کیږي دس مننه نست نه ناري په تورات انجيل کې دس کړه تحریفي کړه او سم ډولونو په کتابونو کې کې دس شي عالمي حق پرس دا کتاب کې تحریف شي نو خلکو غوړه دا غلطه مسئله لې دي کړي اکثر دس شي په کتابو او که چرتا د دس معلومات انو شو دس معلومات څنګه کی د زوړو د نیوی اديشن نکی زوړ اديشن سره پیدا کی او ګوریا غې سره نو چرتا په تاولې <تصفح> د کتابونو کې دا یو مستقِل علم دی او پدیبانی مستقِل علومو کتابونو لیکلې دي تحقیقونه کړې دي کتابونو کې دس فل کتب څنګه نو د 10 من البغاط ان الدين بهشکا دینې ته ان الدين بهشکا مقبول منزور دین انده لایدا الله پنځ علی اسلام اسلام ده چې پای کې توحید ده او تاسوغو په دین کې شرک نه سري عیسایانو ومختلف اللذین و اختلاف کړي په دې توحید کې اما مختلف الذين وذل كتاب اختلاف نو کړې پدې توحید کې هغه کسانو وذل کتاب چې ور کړې کتاب الا مگر کړې مېم بعده واپس راغنه جاوه ولله علم چې راغې وته علم د توحید باغیان د بغې د وجنه بینهم خپل منس کې نو باغیان شو بغې وکړه دس من البغات نو د الله په کتاب کې تحریف وکوزانې ټکی ټکی ورننه استل ومای اکفر بے آیت اللہ سوکچینکار کئی دا اللہ دا یا تنونا فین اللہ بے شکر اللہ سریولی صاحب زرغستون دی فین حاج جو کا درہما خبرہ طریقہ دا دعوت دلتا اس درہما خبرہ دعوت طریقہ دا سی خلق دی شرک اختری دا دس کئی نایی ته د ل د انتروټه داوت ورک کوي مني په ان ها جوګه کچریتا سره جگړه کوي په توحید کې فقل ورتوا اعلان وکړه اسلام ما خو تسلیم کړی د خپل ځان او گردن لله الله تا و منغه چام اتبان چې زمای دي تابیدارو مرګري څه مطلب یو دې هغه سره چې پوینه دي هغه ته په داوت ورکې یو هغه دې چې سره د پوی خلاف کوي نو هغه بل ایمان علال اعلان خکارا که چه ستانه ستم امامی پیدا نیشی چه زدوی مرگری کم ووا بیڑم و ما او زمان مرگری موخ خطوحید تغاڑیخ مو خطوحی تغاڑی واحدین کلک ووالهزینا سانو توول کېتابه چېورړی شورته کتاببل اممی نه یانو عربو تموایه اصللم تمم آ تامانې دله د دا توید نو فنا سلمو کو منه ف ته دو یقین په حدایت شو وین تولله او کوواړیدلل دله د توید نه نو فین د معمال کل بالاغ ب ش پاره سوللي نه هدایت هداستا لاس ک ستا د با د واللہ والله بصیرون دیدون کې دی بلې بعد په باندې ګانو خپلوا ان الذين يكفرون بآت اللہ سرا سره خبره تشییل التبلیخ مخالفه خدای الله د توحید کیږي او باغیانمي دس من البغاتم کتابونو کی کې کی کیږي خو تاسو به څه کوی دې مساته خپله masala پنار توب بیان کای او دغه باغیان خلق د توحید مخالفین خلق اهل زه خلق بساده د توحید خلاف کې استا خلاف بګی دې کوم مرګ جو بل ایم خو یا ساته چې خپل حق او مسئله بپرې نه ان الذين يقننا كسان يكفرون بیاات الله چې انکار کوي دا الله دا اهل او دا داس کوونکی خلق ويقتلون النبيين او جن پیغمبران بغیر حق پنا حقا ويقتلون الذين وجن يا كسان یامرون چې وته حکم کوي بیان وته کوي حکم بانو بیان. و یقتلون الذين وجدوا یکسان یامرون چو ورته بیان کای بلخست د توحید مین الناس دخلقنا فخلقو کی چه کم حق پرستی اغه دوی ته توحید بیانای نو حق پرست هم وجنی انبیاء هم وجلیو آیاتنا مین کار کای نو دغسید الله د توحید دشمنانو مخالف فبشیرون بعذاب الیم زیر ور کدیتا عذاب دارناک الله والله درناک از ور کی د حق خلاف کای ادم حق ورایک الذین ذا خلق دے حبت تعالم برباد شو عملونه په دنیا دنیا کې ولا اخرت و اخرت کې دنیا کې اثر ختم شد عمل اخرت کې اجر به نی ومالهونه بيدیده پارمن ناصرین سو کېم دادیان چې کم خلق حق پرسوجي انبیا ما مخ ویلو بني اسرایل مبارکه تفسیر ابن کثیر ابن جریر و غیره نقل کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نطابو شوې ایو الناس قیامت کې بدر ټولونه سخت عذاب ده چي نبي عليه السلام یو رجلن قتل نبيان او رجلن امر بالمعروف ونهان عن المنکر اغه سړی د قیامت پر سخت سزا وار دي چي پیغمبر شید کړی دي او یې اغه حق پرس وځلې چاغه تا تامر بالمعروف ونهان عن المنکر کو حق پرس سړی دی ووایي او یو بل روایت کراځي دایا چولس نو نبي عليه السلام صحابي ته وایي یا ابو عبیدہ قتل بنی اسرائیل سلاثه و اربعین نبیین اولن النهار فی ساعت واحده بنی اسرائیل پیاور وز کې پیاو ساعت کې دریسلوې خمبیو وجه پیاو وخت کې پدی مساله د توحید بیان او سم کئ او سم حق نه کړه عالم وجه نه شیټ کئ دلا توحید بیان خبره کې وی وجه بس دې کار دے آمال برباد دی الله وی اعماله बर्बाद دي علم تر تنګور الی لذینا فینزا ما خبره زجر علماء ایسوتا نا کار مولیانو له ته زجر ور کوي چې نه مسلخ په ل یو نه بل پریدي بلکې د بلم خلاف کوي علم تر تنګور الی لذینا قطع کسانو ته ووته نصیبا من, چو ورکڑی شو ورکڑی شو نصیب من سبر خویصد کتاب چې ور کړې شویرته ورتا ورتا ور کړې شوی ده نصیبا منل کتاب صبر خوي صدې کتاب وګوره یو اوتوره ما اوتو وی ووته چاته ناکر مولیانو تاوئی کن آتینا صحیح علیمانو ته او تویم پاوتو کم کم مولا دے نصیبا من الکیتاب سا مولا گوٹے گنتے دے پورا مولام ندے سداسی سا ٹکی ٹکی وی کندری کندری ویری کن کندری کندری ویر پیجا نا کندری کندری خواہ جاسو نا پیجا چل شویو الگ تلیو تالی بیلا سبق شو رو کال بعد راغه مدرسه کې سبق ویلو چه راغه مور ورطوی زویا سبق دیووی مور کنز و قدری میووی مور ویلک بس مولاشو لارا خزوک خدا ده بل کور تاور غلی ده یا په دیوال ویچه خوری خبر خونه حلو خو مولاشو که راغلی ده ویی ناغا قو گنته او کاغذ را واغش کرخمرخه پیوله پانه بهو شلو کاغذ به ګډ وټک کنه دا لاله یې قسړې کاغذ ډېر ښاکې راز ښاکې نو کاغذ باندې لیکلو کړل کرخمرخه لیکلو تیروان شي زکړې پرانو کړې کرخه بس کاغذ بهو شلو به نو مورې وختا په دیوال بل کار خور خبرونه الی کاغذ لې ملأشه وي وای سپین کندري کندري وي کاندري کاندري کاندري کندري وې آو تور وی پسبین راخ کی او تر ته اوخ کی کا هغه لوبه او تو نصیبه مې ال کتاب کاندري کندري وېری کتابني خلاصي مونيا مولاله نور پسانه ل سورته یاد کړی علم ترى تنګور یل الزینا کسانو ته ووتو نصیما مینه الكتاب چورکړی شوی دا تر صبره حیثیته د کتاب نور نه پویږي صداسی کتاب ګوټی نیمه ویلې mula ګوټه یو داونو دیرا بللې شیلا کتاب الله دا الله کتاب ته الکراشیدا الله کتاب هواه پتی فیصلوکه لیاقوم نو چه پیا سلوکی دیمنس کینو سمه بیا اوری فریقونه وډاله منهم بدی کی وموری زون دیه می هم امه شمه خړون کی دا الله د کتاب نه دوی بس مون کندری کندری ویری اخبل کتاب ہم بس ہوئے۔ علاوہ وی دے دوک شوی دے دا آجز غریب دیوی جوڑے نجات دق ق دے دا ما سر چی سدی او علم دغه نه خبر نه نو دوک دے وی ذلک ادا به انم د دی وج کالودی وی لم تمسنن نارو هر کس بو نری سیمون تور اللہ ایام ما دودا مگر روز دشمیر ایو سورہ زی وجہنمی بیا سم جنت ترازو نزان سلک اور ګورو بس بس پدغه بخل کی وکن دا غله صورت او دا کان دکون لري علاقې دي زمو یو مارګریټ پولیس کې د ډېری ماندار سره ناغا نېسیکل کله کل منځله دلته راځي ډېر مصروف دی ډېری ماندار سره پولیس کې اوبصر او داس ماندار ما چرته نه دی لیدل کتابونه مليږي پوي د قرآني مېلې تر دې چې پرشفط پرت کی کتاب لیکل او د کوڼه ته دوه اعتماد ماده چې غټ غټ کې سونه د تفشیش غته حواله کوي ځکه کی ایماندار دی په لکونو کړونو خرسيږي نه ډوټ کې سونه وسري تفشیش ناغه کله چې می منځل راشي نه زماده جمعې د طریقې چې زپه یو عنوان باندې بیان کومنو بس د ریسالوټ جمعې مسلسل یو عنوان ختم شي بیا بل نور ملانو غندنه نه پات چې کې نه پات مې و کیسه دا وای خلک بیا څه معنی له ناراضي وي ځکه خودبو ویری شي جماعت ترامن دکی جمادہ د دې د پاره چې خلک پدې کې څه افتوار شيز د نو په یو خاص عنوان باندې د خلکو د ضرورت مطابق خبرو پکایې نغمه جمعه مانځله راغله او مسلسل سم موضوع شروع وا نو بیا چې په دې جمعه لارې ماتوي وی کلی ته تلل پدې کې ګرل تخار کې وی کلی ته تلل او مې زموندې جمعه ته موري شيبره وی ته مې وی چې زالتا یو مفتی صاحب زرمې او غدا سي په یو موضوع باندې خبره کوله مساله وا دغه میاش مناسب سمیا شورو وا مناسب ما خبرو پغی کې سره سم ریواج به دت او خلک هم پېښو چې په دې میاش کې ساجایزي سنا جای تم دا سوای یماته وای چې زه اته میاسه بمبیدا نو پولیس افسر نه دې میاسه ماته وای چې میاسه توځګاره ما دون شي د کړې د چې خپلې خېټه پیسه ته ما پی نور کارونه نکې مطلب was aga matlab dono be cheez کومو chita us se imamat kom tanqara ta جنت nur se kom nanga shete bas janat ta bazam pani bakhleki gam bas کوم waqta به pa jumat ke kom imamat kom zalika be annau qawlulan tamassanana illa ya کتاب zalika حق wali و زكاة ذلك دا دي وجه دي دوك دي بياننا مقالو دي ويلن تمن سنن نارو الله ايام ما دودات مگر روز دشمير ايو سو رزي اي وي جنة سمتے کل وي وغرهم دی دو دي دوی في دينهم پده خپل دين كما اغا كتابون وكانو يفترون چزان نجول کرده خپل كتاب جول کرده نان لحش جول کرده ديكا نا اغا کتاب پسیده دا الله كتاب پريخ اغا عقيده اغا چیا که مشران مولیان ولې جوړي کړی تبو ته قران وې د وینا زمما مشر کتاب کې لري تبو ته له قران دا عقيدي کتاب دی دی وینا یو مرګره ده اره ته خبره کوله ترس کې بنا شي ترور زويم کې ګرشتہ دار مې اره ته وی وې کلی ته تلم مړ شهو مولا وې په جنازه کې تقریر کو وې شیخ خلکو مړی اوریخه مړی اوری په جنازه کې مړی اوری, اوری ویني ګوري څړې 84 غنن پوری دي دا متیدره وي په خبر باندې چن چنچن چن چن چن امپی جنې څنار دهک ما ده نو وي مړ یوري او دنور چا مانه پکه سخانه کې په شلک پدیر شوبه یو کیتا ملایويږي اې کې دا مشارې کړی غو مانه نور پرې نو کې سخانه په شلک روپې کیتا بیمه او قران قران مماس ده حل نو وغر فی دین ما کانوی افترون تبو تا قرآن ویده وی نوی زمونگا کتاب کیلی کری مولی سے بیلی بو زرق سے بیلی قرآن پری وغر رهم او دوکا کری دوی لرا فی دین ام بخپل دین که ما خبرو کانوی افترون چید بھی زان نجوڑی یا آغا کتابونو چې زان جوړ کری زان نیری کری دا کلی کتاب بدی قران پرېخره فکيفه نو سره حاله دوي اذا جمانه ام کړي چې مونږ دی را جمان کړي او مینا غر واسه لاره به فې چې شک نشته باغې کې پای کې شک نشي هغه ورځ کې چې الله کتاب پرېخو خپل کیسو کہانیانو کتابونه وي وو فیا ته پورا باور کړي شکولونه په هر نامستا ما سزا دا عمل کا سبا چې د کړی وا او مله ظلم نه او په دې بځلم په دې بځلم زیاته